Одного разу, коли мій господар заглибився в розгорнутий перед ним товстий фоліант, а я прилаштувався біля нього під столом на аркуші найкращого александрійського паперу, вправляючись у грецькому письмі, яке, на мою думку, легше давалось моїй лапі, до кімнати швидко зайшов один молодик, знайомий мого господаря. Я вже не раз бачив його. Він ставився до мене з прихильністю, Ба навіть з тією приємною шановою, Яку й належить виявляти до видатного таланту І визнаного генія. Привітавшися з господарем, Він не тільки казав мені «Добрий день, котику», А ще щоразу чухав мене за вухами І ласкаво гладив по спині. У цій його поведінці я вбачав щире заохочення. Він спонукав мене ще сміливіше показувати світові блиск моїх талантів. Але того дня все вийшло інакше. А сталося ось що. Слідом за молодиком, чого ще ніколи не бувало, в двері вскочила якась чорна кучерява почвара з палаючими очима і, помітивши мене, кинулась просто в мій бік. Мене охопив невимовний жах – Одним стрибком я опинився на столі свого господаря, а коли та почвара зі страхітливим гуком і собі скочили на стіл, з переляку й розпачу, що сили занявчав. Боячись за мене, мій добрий господар узяв мене на руки і сховав під свій халат. Та молодик сказав, не хвилюйтесь, любий майстре Абрагами, мій пудель не скривдить жодного кота, він лише хоче погратися. — Пустіть, Мура, додолу. Вам буде цікаво дивитися, як вони будуть знайомитись, мій пудель і ваш кіт. Господар і справді хотів пустити мене додолу, проте я міцно вчепився в нього і жалібно біно занявчав, чим принаймні домігся того, що господар, знову сідаючи, залишив мені місце біля себе на стільці. Господарева оборона додала мені сміливості, і я, сівши на задні лапи, та, обвившись хвостом, прибрав гідної постави, шляхетна гордість якої мала викликати пошану у мого гаданого чорного супротивника. Пудель умостився на підлозі переді мною, втупив у мене очі і звернувся до мене з уриваними словами, яких я проте не зрозумів. Поступово страх мій минув, а коли я цілком Заспокоївся, то помітив, що в погляді пуделя світиться тільки добродушність і чесність. Я не самохід почав легенько ворушити хвостом, показуючи цим, що схильний довіряти пудельві, і він відразу ж якнайприязніше заметляв своїм куценьким хвостиком.